Сторінка 189, стація 9, третє падіння. Жінка, що намірилася зробити аборт, нерідко вагається, шукає інші шляхи виходу з проблеми, якою стала для неї незапланована вагітність. Вчені довели, що настрій вагітної жінки передається її крихітці, навіть на ранніх термінах. Іскорка надії на життя спалахує у крихітній душі. І справжнім третім падінням стає для маляти остаточний намір матері піти шляхом найменшого опору, позбавитися небажаного немовляти і, забувши про нього, жити далі, без зайвого клопоту. Отак колись і Ісус, спіткнувшись, падає в третє, підіймається і постає на голгофі перед обличчям хресної смерті. І ще одне Твоє христе падіння, і ще одне моє. Промінчик згас, немає більше жодної надії, вже визначено місце, день і час. А матінка ніяк не схаменеться, мене для неї не було й нема, що це падіння просто так минеться, нехай не сподівається дарма. Уб'є дитя беззахисне олоні, вже миють руки судді і кати, але душа залишиться в полоні, з якого їй ніколи не втекти». Сторінка 190. Стація 10. Зривання одягу. Американський акушер-гінеколог Бернард Натансон, що з допомогою ультразвукової апаратури спостерігав за процесом операції переривання вагітності, вперше помітив реакцію зародка на наближення медичних інструментів. Він зняв фільм «Безмовний крик» і вперше порушив питання про етичний вік аборту. Оскільки до цього і лікарі, і їх пацієнтки переймалися тільки медичними наслідками аборту, прискорене серцебиття зародка, намагання втекти від рухливого металевого предмета, крихітний ротик, що широко відкривається, ніби волаючи про допомогу, і руйнування мікросвіту, в якому розвивалося життя, немов здирання закривавленого одягу і засудженого на хресну смерть Ісуса. Все ближче до останньої межі. Христа одежу, що просякла кров'ю, здирають вояки. Гріхи чужі спокутує він з болем і любов'ю. Мою одежу також розірвуть, плаценту, у якій я мав зростати, і тільце безпорадне розітнуть, щоб легше зло на матері дістати. Я відчуваю боляче її, та все ж не хоче від гріха звертати. Не стихне, мамо, цей нестерпний біль, тобі з ним жити, а мені вмирати. Сторінка 191, Стаття 11. Прибивання до Христа Коли з Ісуса зірвали одяг, що прикипів до глибоких кривавих ран, на Його тілі не витко було живого місця. Чим можна виміряти рівень болю, якого завдають живі людині, прибиваючи великими цвяхами руки й ноги до Христа? Чим можна виміряти рівень болю малесенького тільця, в якому вже жила душа, коли його шматує медичний інструмент? І чи зітхне із полегшенням та, що позбулася в лапках тягара? Від цієї стації подивимося на ситуацію її очима. Ісуса прибивають до Христа. Ростуть Його страшні й без того муки. Бліді від болю, скусані уста, пронизані цвяхами ноги й руки. Чому? Чому мені не стало силу берегти, відстояти, любити? Уже не буде моря у вітрил, бо до Христа весна твоя прибита. В отробі, убиваючи маля, в душі вбиваєм Господа Ісуса, гріхом кривавим скроплена земля, і ті гріхи примножує спокуса, мовчать від болю скусані уста, кричить моя найтяжчая провина? Не розпочнеши з білого листа. Життя, убивши донечку, сина. Сторінка 192, стаття 12. Смерть. Ісус помирає на Христі, витерпівши біль, ненависть, приниження задля спасіння цього грішного світу. Він помер, щоб жити вічно і дати надію людству на життя вічне. Своєю любов'ю Він відкупив усі наші гріхи і дав шанс на спасіння. А за що помирає ненароджене дитя? Які шанси у його матері після аборту? Шанси на кар'єру, благополуччя, нові стосунки, сімейне щастя –